ファハンマジャブーやペテザニングウズアジャブリムングニ u ケディカキンガザムウリ、バハティ、トナマファニキナドクターリズキムカリマレラ。ンダアジニドクターリズキムカリマレラ、ミミイトアナニアスエディガ。ンザカビサドクターリズキアナセマ。 Anze kwa kumshukuru mwenyezi mungu kwa kutupatia pumzi na nguvu katika kukabiliana na changamoto zaki dunia. Lakini pia, anawashukuru wote wanafuatilia na kutumia dawa zaki za asili, kutatua changamoto zao ikiwemu magonjwa na mingine yomengi tu. Mungu, awape wepesi katika safari za mafaniki Ohio mlio ya pata, amen. Na kama, unalolote lile, wasiliana na Dr. Riziki mkalimalela kwa namba zake, アンザンアラマカジュムリシャンビリタノタノ。サバシタシタ、シフューリンネ、シフューリシフューリ、タノシタ。アウ、アンザンアラマカジュムリシャンビリタノタノ、サバモジェシタ、サバタノ、サバタトゥ、サバタトゥ。ササバ、シドクターリゼキ、レオ、アタペンダクトゥ、ファファノウズィク、シェナナペテザオリンズムフト、ゥィサシナビアシャラ、イクムブクウクウンバ、 Katika dunia, hakuna kitu chochote chinye nguvu na wezo zaidi ya mwenyezi mungu. Na kama kipo, otambua wezo kitu hicho juu yake kimepewa wezo na mwenyezi mungu kuweza kufanya yote hayo. Na ndio maana Dr. Riziki anasema hata mchawi kabla kuroga au kuharibu kwa namna yote ile huomba mungu na hufanikiwa. Ila kasheshe ni siku ya mwisho au inamajibu ya kumjibu mwenyezi mungu kuwa kwanini aliomba kufanya ubaya. Unambiwa hata shetani nae kabla haja kujaribu kwa marathi ya umatatizo, huomba kibali kutoka kwa mungu. Rejea kwenye biblia kisachayubu. Kisha rudihapa tuendele na somoletu. Dokta Riziki Mkalimalela anasema kuamba, kuna aina kuminamoja ya pete zenyenguvu za ajabuli mwinguni, aina hizo ni kama ifuatavyo. Moja pete andoa, mbili pete ya uchumba... tatu, pete, bahati, ne, pete, mafanikil, tano, pete, ulinsu, amuili, wa zidia, wadui, sita, pete, kisasi, zidia, wadui, saba, pete, biashara, nane, pete, anjosi, tisa, pete, utabiri, kumi, pete, tarifa, zidia, wadui, uno, k, aba, ane, isa, k umi, u a k u m i n a m o a n p e t wifa, kumbukumbu, fahamkua, kilakitu, k r i c o p o k a d k a d u n i a Kipo kwa maksudi maalum yani kwanza ya miti, majini, watu, wanyama, mpaka mjusi hakuumbwa kwa bahati mbaya kila kiumbuli mwinguni, kina kazi yake, ila leo, atapenda kuchambua kuhusena na faide za pete. Dokta Riziki nasema hakianza na pete hakinga thidia wadui. Pete hii ni pete inayo tawaliwa na jini wa miamba saba ya baharini na inanembo ya mnyama simba. Kaziku ya pete hii ni kuzuhia uchawi wa inayoyote ile, iwe uchawi wa kitabu au tunguli. Jini huyu wanafamika kwa jina la sata na achia na hupatikana miamba saba barini. Miungoni mwakazi anazo zifanya ni pamoja na kurudisha kisasi kwa adui ya lio kukusudia ubaya. Na kisasi hicho ni kile kilicho kusudiwa na adui, ikumbuke tukua kila pete katika pete kuminamojazi na mashariti yake, ukitake kufahamu mashariti hayo. ドクターリゼキコナバザケ、アンザナラマコユミシャンビリタノタノ、サバシタシタ、シフュリネ、シフュリシフュリタノシタ、アウアンザナラマコユミシャンビリタノタノ、サバモジェシタ、サバタノ、サバタトゥ、サバタトゥ、ドクターリゼキヤナンバコトアライコアスキリザギワケ、コスウネノマシャルティ、マアナコナウエンギネ、ワキスキャンノヒロトアキリヤハラカラカインアンレケコニアカファラ。 Dokta Riziki hizi anaitafikra mdumao. Naneno kafara mtu mingina kesikiatua na jua hapa inahusu mtu hapa. Lahasha. Kafara si lazima yue kwa mrengo huu bali naweza kuwa damia njiwa, mbuzi, kuku, ngombe na kathalika. Ukitaka kujua undani wa kila faida ya pete katika pete kuminamoja na mashariti yake. Wasiliana nae Dokta Riziki mwenyewe. Pete apili ni pete tarifa. Pete hii humilikiwa na jini anetambulika kwa jina la free rate. Jini huyu upatikana miamba sita baharini. Pia pete hii ya siri yake ni hutuwa muanga mkali hasa nyekati za usiku. Kazi kubwa ya pete hii ni kukupata arifa kwa ishara ya kukubana katika kilole chako. Pindi iyo napo mahali unapwedekea siku zuri au kuna ubaya fulani. Pete hii inanembo ya kichwa chambwa mwitu. Kwa wale unye tabia kuokota okota vitu vinyasili ya nembo muachi tabia hiyo mapema sana. Maana doktia Riziki anasema kuna mtu moja, aliwai kuokota pete nye nembo barini, na kisha kuivaa kilicho mtokea bada siku mbili. Ni pale, alipuwa gizo na kakayake sokoni kununwa bidha gafla. Pete, ilianza kumbana katika kidole, nusu kidole kukatika. Ndipo lipopiga kelele na kukimblia kwa sonara kuenda kuikata ili kuitoa kidoleni. Kumbe ni pete majini, iliokuwa kimtarifu kuwa njia aloitumia kuenda sokoni seunzuri, ilitakiwa kubadilisha njia, unambiwa toka siku hiyo alikoma kuwakota vitu vya baharini mpaka kesho. Pete ya tatu ni pete mafanikio, pete hii umilikiwa na jini anaitambulika kwa jini la rofo kale, jini huyu, upatikana miamba ya tisa baharini, na pete hake inanembo ya kisho cha dragon. Kazi kubwa ya pete hii ni kukutoa mahali ulipo kukupeleka mahali pengine penye mafanikio kimaisha bila mashariti yoyote umwaga jidamu. Hila mashariti yake ni raisi sana kama kutuanga kitungu vila yaani. Hapo vipi isipoa. Anyways, pete ya neni pete ya biyashara. Pete hii humilikiwa na jini ya netambulika kwa jini la nebiroz. Jini huyu wanaipatikana miamba ya tisa ya bahari ya hindi. Pete hii haina neembo yoyote ile. Kazi yake kubwa ni mvuto katika biashara yako, ukiwa na pete hii, utona majabu makubwa ya mauzo na wateja katika biashara yako. Ukitaka kujua undani wake na mahali zinapopatika ana pete hizi, wasiliana na Dr. Riziki au Fikofsi ni kwa kikunduchi Mekoda Reslam Tanzania. Pete atano ni pete utabiri. Pete hii humilikiwa na jini ya naitambulika kwa jini la Sagatanaz. アネパティカナカティカミアンバヤ i リア k u リアヘンデ i ナー、ペテヘイインアネンバ o t a k ュ t i k a n j o ー i na p e ヘ e hii クューキュー b i r i wa オタカチョータカティカンジョー d ィ。ナペテヘイ i ン i タビ a アアアジャブシフォカ a イダ。ドクターリゼキアナ y i n g i n ナオンバト a ラ a ンインギネコアワ i ni ニヒニビア a r a LAHASHA、シオビアシャラ。バリエイインゴラ a t ンニクュタカワトウアタン a ウエコ a j a b ジ ya dunia Lakini pia ni kukurudisha Afrika. Ili utimize maitaji yako unayo ya tafuta katika dunia kila siku. Kama ambave wengine walivo fanikiwa. Kuu, siya uchawi ndugu zangu na omba mtambue. Na ili kweka sawa makala ijayo, nitazungumzia utofautu wa uchawi na majini. Tatizo lililopo tulisha potosho na wazungu tangu karinehizo na sema dr. Riziki mkalima lela. Kwa leo, doktari Ziki ya naishia haba. Maana kuna mambu mengi sano siwayajua kuhusi zo pete zote kuminamoja, na hato weza kuyamaliza yote ila tuko faida ya wengi. Ukitaka kufaham zaidi wasiliana nae kwa namba zake. Ambazo ni anza nalama kujumlisha mbili tano tano, saba sita sita. Sifuri nne, sifuri, sifuri tano sita, au anza nalama kujumlisha mbili tano tano, saba moje sita. Saba tano, saba tatu, saba tatu. au ujiunge kunye grupu la kila whatsapp kwa garame ya shiringe futano tu kwa kila wiki kupata faida zaidi neno la leo Dr. Riziki ya nasema Afrika kumekucha tuwa mkeni jamani muandaaji ni Dr. Riziki Mkari Malela mimi naitua Ananias Edgar asante ni kwa kunisikiliza